Так ніби мав чотири ока так вона й прозвала його подумки чотири оком, і таким він для неї залишився назавжди. Відостить їм тим самим, що й вони назвали їх Хорем, що й наступила вона закуті залізом двері називатиме і вона їх, як запрагнеться. Коли валіде махнула їм рукою, щоб вони йшли. Чотириокий муркнув до дівчини Калічиною Слов'янщиною «Іди за мною!» Навчений усього Ще не знала тоді, що й сам султан Сулейман Окрім турецької, перської, арабської Знав ще й сербську І при дворі в нього славянська мова лунала Не рідше за турецьку або арабську Що спонукало султана до цього? Державні потреби? чи його таємне походження, голос крові. Хто ж то знає. Настасі ще не було ніякого діла ні до державних потреб, ні до чогось походження. Забувала вже й своє власне. Принаймні довкола всі дбали, щоб вона забула. Взялися Настасю знову мити, парити як ріпу, натирати пахучими мазями, так не мов би її мав проковтнути якийсь людоїд з витонченим нюхом. Вищипували брови, вибілювали і без того біле лице, приміряли безліч убрань, широких, легких, прозорих, аж сама вже стала прозорою, наче світилася, начіплювали на неї оздоби, тим часом маловартісні, з важкого карбованого срібла, сережки браслети на руки й ноги, і знов перемірювали цілі купи тканин, загортали її в них, не шкодували, були божевільно щедрі. Розкіш і багатство султанського гарему немало меж. Тоді приставили її до старого Бовдура. Усі євнухи тут були старі чи видавалися їй старими. У синіх шароварах, у білих вовняних панчохах, у трьох халатах, надягнутих один поверх одного, у велетенському синьому тюрбані. Євнух витягнув на середину кімнати величезний стоячий барабан. Взяв довгу калатушку, став коло барабана на коліно і заходився, що сили бухкати в напнуту волячу шкіру, показуючи Настасі, щоб вона кружляла довкола нього з барабаном, пристосовуючись до вистукувань і вибухкувань калатушки. Адзуйський: коли хоче, хай пристосовується сам. І Настася вдарилася у такий шалений танок, заспівала так дзвінко і голосно, що явно в поперва от такого нечуваного нахабства. Тоді в ньому прокинулася фахова гордість. Він спробував вибухкувати в такт Настасиному кружлянню і її співу, але не встигав, збивався, лаявся, пробував зупинити свавільну дівчину, але тим її розпалив ще дужче. Євну хупрів, з-під тюрбана тік йому на чорну мармизу, широкими струмками піт Він ковтав той піт і вже втративши будь-яку надію встигнути за цією козою Спльовув без і грозив Настасі величезною своєю калатушкою Настася заходилася від сміху Ось вам і хуррем, ну я ж вам покажу, усім покажу Гадала, що познущалася над самим лиш цим незграбним бовдором. Але забула Про всюди сущі очі гарему. А очі не пропускали нічого. Все помічали, все бачили. Побачено і те, що діялося Між Настасою і барабанщиком. Повідомлено кизля рагу, Той повідомий баліде. Хавса зазвичай, Довго думала, тоді сказала. От і гаразд. Хай такою і побачить її, його султанська величність Валіде невтомно віддавала повеління Удень і вночі, в будні і в свята І завжди стояв перед нею кизля рага Притискував руки до грудей і кланявся Так само кланявся і перед султаном Але той не кликав головного євнуха Не квапився до гарему, коли й хотів кого бачити то тільки свою улюблену Махідеваран, яка після того виказувала владу ще пишнішу, перевершуючи саму Валіде. Весняні вітри повіяли над Стамбулом, над садами сираю, над душами щасливими і нещасними, коли султан запрагнув побувати у бабу Сааде.